Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancu, que emite Dende Ferrol. Tempo de información local en Radio Filispín. Radio Filispín anda a cumprir dez anos. O pasado sábado 7 de febreiro deste 2015, celebrouse unha nova edición do ciclo Filispín Baye. Nesta ocasión, co gallo do décimo aniversario do inicio das emisións de Radio Félix volveuse ao Ateneo Ferrolán, a nosa sede fundacional, e titulouse esta outra edición coma Félix Pín vai cumprir dez anos. No trascorrer do programa contouse coas actuacións musicais de Water Underground, Oscar Quant e Oscar Kai e Indio e Lidia, coa súa música brasileira e portuguesa e hubironse as voces que formaron parte dos alicerces do presente e incluso do futuro filispiniano o audio deste de programa especial xa está pendurado no blog do colectivo o pai condúis. e mesmo vai ser emitido en diferido os sábados entre as 7 e 9 da noite no tempo de este programa especial philippin A continuación, quedamos cunha colleita das intervencións das persoas que falaron dos alicerces, do presente e do futuro filispiniano nese programa especial do pasado 7 de febreiro de 2015 ao vivo nas instalacións do Ateneo Ferrolán. Informou o pequeno monstro para Libre e comunitaria de Ferrol. Continuamos neste filispinbai cumprir 10 anos con Fer Miguel Castro Boas tardes. Boa tarde Exactamente, presente de, de longo percorrido, xa na radio tamén. E Fer, xo des un colectivo que te despramas e xo conoxe desde, desde, desde aí canto, porque eu que non me entero... Pois sí, eu queria explicar un pouco, porque non se entende o recuncho, sen explicar un pouco que Fucuxan, unha asociación sociocultural que que nace hai vinte anos de algún modo porque nace torno a unha revista que se, un colectivo que saca unha revista que se chama Razón Socialista e que leva un subtítulo que di pola regeneración da esquerda ¿no? entón eso foi hai vinte anos uns anos despois pois pues, había que darle un soporte cunha asociación cultural a ese grupo de xente e, e nace Foucault Xan inspirado nos versos de Celso Emilio para falar forte no? e eh, eh, bueno, estamos immersos en toda a problemática sociocultural da comarca de Ferrol un tempo despois, hai seis anos pois Miguel Castro propón eh, en Focobuxan facer un programa en Radio Filispín e aí nace o recuncho e, e ninguén mellor que pode contarvos como nace o recuncho hmm. Sí, bueno, Recuncho Leva é a séptima tempada, vai facer sete xa, sete anos. Foi no 2008, cando, cando comezamos claro, a andar, e Leva baixaba xa anos no, no colectivo, e se propuso en momento, e con outro compañeiro do, eh, do colectivo de moitísimos anos, que hai algo montes, que agora mesmo non está, pero sí que estivo participou moitísimo no, no crecemento de, deste, deste colectivo, desta radio, pois pasamos a formar parte do... a, a crear un programa, o programa no, pois, de, de actividade sociocultural, no que na... sobre todo centrado na, na comarca, é sociopolítico tamén o programa, e agora mesmo poxe pois, o, o segundo programa máis veterano de Radio Filispín, despois de, de divertimento, pois foi combina... cambiando de xente, eu levaba xa catro anos sin estar no cinco anos, e xa sin estarno recun... anos. e agora eu volvo, xa levou anos fora da directiva, pero pero para axudar un pouco tamén sí, o tema técnico. Sería vou recordar, lembrar a mm. as persoas que pasaron polo claro, programa, sí. además de Iago e Miguel, pois pues estivo tamén unha boa tempada María Teresa. Martínez Vilariño, sí, eh, estuvo Lorena, Lorena Calaza, Calaza, Víctor García Novas, Víctor Lucía García, Rizoso, Torregrosa, José Torregrosa, dende a segunda tempada. E que aporta a, a radio ao colectivo Fuku Xan? Aporta moitísimo porque... É eh, un, un alto falante de todo o que fai a asociación e de todo o que sucede eh, no noso entorno ¿no? con opinión e eh, con debate E eh, eh, hai que comentar bien. algo que é interesante ¿no? que, que certamente como dicían Paula e Cris o, sea, o importante que foi o Ateneo Ferrolán, no, no sentido de para Ratio Filispín, pero sí que é certo que cando comezan as famosas obras do, do Ateneo Colectivo sofriu unha crise aí un pouco profunda, no sentido de que estemos uns meses buscando locais, e, o certo é que o local onde estamos pois, non o cedeu Fouco-Buxan, eh, porque non arranxamos co Concello, tiñamos un, unha oferta de Fouco-Buxan no, que nos daba o local que, cambia de, que cambiaba para outro, o local do concello non lixeva, pero e logo a asociación de veciños de Caranza e finalmente pois, o local no que estamos realmente o rexistro nunca se logrou solucionar porque o tema do concello vai funciona tamén como funciona, pero pero se non pois viviríamos outro momento no na mesma radio ou no mesmo colectivo, tamén hai que nomear. Bueno, eu teño que decir, para un pouco para reforzar o que están dicindo que que moitísima xente que agora fai programa na radio entraron en contacto co a radio a través deste de programa de, de, de O non eh, en meu caso personal, e e foi moi interesante descubrir, así como, como de repente hai unha radio libre que foi un programa, entra salí en ese pequeno Zulo. O amarse do que é o, o mesmo recuncho, xe que quero comentar, que é iso mesmo que acabas de dicir ti, non? de que tomaxes contacto non a partires do, do recuncho, Si que hai que nomear que en Radio Filipín durante uns bast, bueno, anos bastante longos que, que a situación non era como se vivía agora. Non? Eu, cando entro no 2006 e do, no 2007 xa máis a participar nas asambleas, éramos a señorita Paula de que, que acaba de estar, André Cholo e a Oeu, ás veces viña outra xente, un socio máis que había e iso foron varios anos foron bastantes anos claro. e, digo, e digo eso porque neses anos non era como agora que por sorte disfrutamos de que hai nos chegan propostas de socios pues, para facerse socios pues, de xente que non se, non se sabe onde ven eh? ou bueno, o que escoito de por aquí e por alá pero durante moitos anos se fixe un pouco ese traballo de chegar Moito a xente. E a partir es do de coñecidos ou que xente que traías a, aos programas, de fazer un poquinho meterse o que é a, a radio, non? E a posibilidade que tiña. E, e penso que realmente o xerme do que é agora. E tamén dicir que outro traballo que creo que se fixo moi ben, en de que éramos moi poucos, que se debatiu moitos anos. Porque o mellor eran van a as asambleas. E éramos pouca xente. Era intenso o tema. E sí que hai moitas cousas que damos por feito agora, pero que estén falado, entre cinco persoas que éramos, pero ou menos, o, pero se teñen debatido durante semanas, porque, bueno, e aparte de iso se creou unha dinámica de actividades, non? cholo eh, André, non? Que... Sí, pois pues de tantos anos eu creo que, bueno, vos tres sodes tamén froito de, de eso mm. non? De xente nova, máis vos dous, non? De xente mm. que ven ao colectivo, e unha pregunta que podía facer era como notades o chegar e participar é fácil ou non é fácil entrar a funcionar na radio. É fácil chegar a facer un programa, o que non é tan fácil é que a radio a, a xente desde fóra non se dá conta, pero é moito máis que facer o programa a continuidade do, da, da emisora, a organización a, a poñerse de acordo nas asambleas todo, <risa> as, as novidades que van surgindo é moitísimo máis que chegar ali unha hora a semana facer un programinha que é o máis fácil pero todo ese mundo que hai ao redor da emisión é máis complicado requerir tempo e hai que valorar que hai persoas que están desde o principio dedicándolle moitísimo tempo e uh -huh. moitísima atención a, a non ao seu programa, senón aos programas de todos. Como experiencia persoal, teño que dicir que é un dos sitios onde máis fácil, onde me resultou máis fácil entrar, facer, falar, participar e uh -huh. todo e e uh -huh. bon, bueno, teño teño usado en varios sitios. Quer dizer, que sí, que se nota que hai unha reflexión e un traballo por trás de organización moi importante. Sí, este respeto quería dicir só dous cousas. Imaginade os presentes e os que están escoitando que supón que un mundo de xaneiro de ahí tres anos, nos enteremos na radio que caíu a antena e que temo, por un temporal deixamos de emitir. Ninguén nos... Claro, hai que ter unha reacción aí, pois, asumir, resolver, alguén ten que ir ali. E con respecto a entrar na radio, o que comentaba Cholo antes, non? que como somos xente moi dispar, O primero que dai moito respecto dicindo, uu, unha asamblea, aquí xente tal, neste recunchiño tal, aquí todos mortos de frío e <risa> tal, pelexando para, para sacar isto adiante. Pero é moi fácil, porque como se basa na autonomía humana e individual esto de, de, de colaborar e de, de apostar por un proxecto, se si traballas, tacas o programa adiante, senón no, non vas ter ningún tipo de atranco. Mm -hmm. E o que decía Cholo, que como somos xente dispar, Nos respetamos moito, porque ao final hai un objetivo común que é que a radio funcione e a partir de diferentes ideoloxías e distintos enfoques, pois eso funciona bastante ben, non? É conflictivo como a vida, non? Pero non máis. Como colectivo país non hai ningún nese sentido. A facilidade porque está ben traballado nese, eh, nese punto. A xente cando xa chega a, a, a radio Filispín, dende a segunda asamblea se pode sentirse en casa. E iso é moi raro. Pois eh, despedimos a Miguel Castro y a Fernando Campo, gracias por seguir en la radio, sobre todo y yo sé particularmente por estar aquí. Gracias. Gracias. gracias.